Andalusam. Andalusam. Andalusam. Andalusam. ostaje nam znači ostaje nam znači da ovde sad još po uglavlje možemo to na preletiti kaže alamen težibu salam ko je obavezan da klanja namaz kaže težibu salala muslim obavezan na, namaz je muslimanu liqa uleh i bunil islamu ala hamsim od rekara min ha salaha kaže da zbog hadisa izgrađen islana pet stvari i spomenuje o ti pet stvari jedan, jedna je namaz <clears throat> a onda do spominje osobine tog muslimana kojeg muslimana da je akil, da je balik i onda na kraju spominje ovo zadnje, a to je namaz, koji namazi su, farz, koji su farzovi namazi koje obave zaklanjati Uh, pa znači kaže al-aqil qawli znači obaveza klanjati a uh, al pametna osoba zbog hadisa kaže rufil qalam an salaše podignuto je pero trojici fihi an al majnun hatta yaqil podignuto je pero kaže od lude osobe lude osobe svedok neposlan pametna dok ne dođe sebi uh, A onda dalje kaže balih obavezati osobe znači koja je pametna drugo da je punoljetna, zbog riječi poslanika sa anisa bihta i jabluk kaže podi znači kaže od od dječaka dječaka svedok ne puno punoljeta. kaže o vojemur veliju sabije bisalati a obavezan je veli odnosno staratelj Svome djetetu obavezen naređuje da klanja namaz. Na osnovu hadisa murru je vlade kom bi se latio li sebe buha, aliha li ašrin u farriku bejnom filme dađi. Kaže, naređujte vašoj djeci da klanja namaz od sedme godine. Znači, onaj kome važi da naređuje, to su roditelji. Roditelji njima je važib i oni su griješni ako naređuje svojom djetetu od sedme godine i da klanja. I da traže od njega klanja, da klanja pet vakata namaza. Kaže, buhu aliha li ašrin. I uderajte ih od 10 godina zbog nazad ako nećete klanjati. Udarajte. Vadribun, i ono kako prevode kod nas, ono Vadribu prevode kaže nekad privolite i kažnja, valjda. tam neke leve prevoda je veze sveza, nema udjava, udarga, znači klepi ga. Zbog na 10 godina. godine. o poživim ga prije toga ubijediš, da da mu za, da mu omiliš i, a, namaz, da mu je drago, da je dva klanja, a to se podstiže sa nagradama. Znači, djeca se pridobijaju do to zapamti kroz jedan života. Djeca se djeca su kod djeca. Naći pridobijaš i bombonama i karamelama da uradi nešto i parama, markicama, a kažnjavačka nešto kad kad pređe bezobrazluk, lopauluk, ona kaže nemaš šta neš izaći vode se igrat ništa, ovim jaranam neš dobiti iPad, neš dobiti ovo, neš dobiti ono sa tremena tako onako i onda ga uteraš u winklo. Naći Malo, ono, ka, kako ko zeko, ono, šta piša da repa. Tako ide, tako djete, tako je djete. Tako se djete dovede da kur'a nauči do 10. godine. Evo ti, markica za svaku strancu. Marka za strancu. To ide ko halva. haova. Tako je. Ja. E, u nastavku kaže ovo je, ovo je vrlo bitno, sva kaže i a, razvojite ih u postelji. Koga? Djecu koju muško, i muški, muško o ženski ili muški od muški i ženski o ženski kako? samo muškinja o ženskinja pa muški. razdvojite ih u postelje kako da se razdvoji svakom krevet pojedinačan to prije nije bilo kreveta nije jogija nije bilo naši prekrivač da različite prekrivače imaju I muški, i ženski, znači i muški od muški, i ženski od ženski, svi od svih. Posljednim prekrivačima. Zbog čega? Ne moramo odlađi. Vjerovatno kontate. Savremena bolesti. Dobro. E, sljedeće je da završemo, kaže O salavatu hamsun mafrudatun. Pet je namaza koji su farzovi obavezni. Likaulihi sallallahu alayhi sallam Ajde ina ma pristavi kas tako tamo za za ško. Hajde. Le Koli sallallahu alaihi wasallam, khamsu salavatin kataba hunna Allahu alal ibad. Braću, ti tiče da završimo. Kaže pet namaza je propisao Allah subhanahu wa svojim robovima. Euh, kažu alima sa el ovaj hadis euh ovaj hadis, znači, iako u njemu spomenuto da je pet namaza, propisao to jasno kodana, da naređemo pet namaza, pojednite ovdje pitanje, da li je mimo pet farzova propisao nešto drugo, da li je nešto drugo vađib, o tome riječ. On je ovdje zauzeo stav taj, na čemu većina očenjaka, da je samo pet obavezni namaza, u stvari pet farz, farz namaza u toku dana i noći. Svi ostali namazu, da, da namazu, ili na stepenu mustehaba, na file, ili na stepenu a uh, farkifaje farkifaje جناза намаза tako farkifaje bajram namaz farkifaje po većini učenjaka da nabrajemo drugi namazi uh, iako unutar umet nekoliko učenjaka koji su rekli za određene namaze da su da su stepeno važni čak i neki malo učenjaka koji kažu da je je teh eto meš da je, je važno da čovjek ako neknu teh eto meš da ima grih da je da je topsti važno naravno ispravan stav da da nije važno nego da imo stav dobro e uh, jači dokaz najjači dokazao da, da je samo pet uh, bes vakata kako mi tako nazivamo da je pet dnevni namaza uh, odnosno pet namazskog tajno dana noći da su oni važni je ovaj dokaz drugi šta kaže što je doveo, kada je beduin Pitao poslanika salalahu alaihi wa sallam, je li te posao alađušanu sa Koranom, jesi ti propisao ovo, jesi ono, i kad za namaz ga pitao, je li ti, kaže, narijedio, je li alađušanu narijedio, klanjamo 5 ovaj, fakata namaza, kaže, jest. Kaže, ima nešto mimo 5 fakata namaza da je propisao? A ovaj događaj beduina, kad je došao, to je bilo, kaže, pred odlazak na hač, među zadnjim godinama života poslanika salalahu alaihi wa sallam. Kaže, la ila entetaua, ne kaže osim dobrovoljno da klanjaš. Što znači, pet vakata namaza je propisano vađem. Ono ostalo dođe na stepenu na file. I to je najjačiji argument oni koji kažu da je samo pet vakata namaza propisano. Ovo je vrlo bitna stvar, znači, jer mi često dolazimo u problemi sa, tim, sa bajravima, sa dženazama i tako dalje. Slomimo se ono, ćemo klanjati onom koji dženazu nije klanju i tako dalje. Koda ti je far zajedno klanja dženazu. Ne moraš ih klanjati. Dovoljno da nek neko klanja i selama od Uglavnom, znači, ovo je ispravan stav, znači, da je pet, pet vakata namaza, da je to, da su oni samo farzovi vađebi, da ostali su na stepenu na file ili fartki faje. I s nima sam završilo ovo pogled, jer sad napravimo pravdu. Uspanek Allahumme, vajvantki, ašadu, enta, estakvirka, vatubu, ili,